Питав я. «Так», – відповіла вона. «Це було позавчора, коли мене сюди привезли». «Це було десять років тому», – сказав я їй. «Десять років! Неможливо!» Я вказав на трупи навколо нас. «Ви лежали так десять років», – пояснив я. «Тут є суб'єкти, які лежали так 50 років, як мені каже Раставас. Десять років! Десять років! Що могло не статися за десять років?» «Так краще! Я боюся повертатися назад зараз. Я б не хотіла знати, що мого батька, моєї матері, теж, можливо, вже немає. Так краще! Можливо, ви дозволите мені знову заснути. Хіба не можна?» «Це залежить від раста васа», – відповів я. «Але деякий час я повинен спостерігати за вами. Спостерігати за мною? Вивчати вас, ваші реакції? Ах, і що це дасть? Це може принести користь світу?» «Це може дати цьому жахливому Раставасу Тавасу якісь нові ідеї для його камери тортур, якусь нову схему видобутку грошей зі страждань його жертв», – сказала вона. І її різкий голос засумував. Деякі з його робіт хороші, сказала я їй. Гроші, які він заробляє, дозволяють йому утримувати цей чудовий заклад, де він постійно проводить незліченні експерименти. Багато з його операцій є благодійними. Вчора привезли воїна, чия рука була роздроблена без надії на відновлення. Раз та вас дав йому нову руку. Привезли божевільну дитину. Раз та вас дав їй новий мозок. Рука і мозок були взяті у двох, які загинули насильницькою Смертю. Завдяки расу та васу їм було дозволено після смерті дарувати життя і щастя іншим. Вона на мить задумалася. «Я задоволена», сказала вона. «Я тільки сподіваюся, що ви завжди будете спостерігачем». Незабаром прийшов раз та вас і оглянув її. Хороший об'єкт, сказав він. Він подивився на картку, де я зробив дуже короткий запис після інших записів, що стосуються історії справи номер 429, дріб Є, е, дріб 2631, дріб Х. Звичайно, це природньо досить вільний переклад цього конкретного ідентифікаційного номера. У барсумців немає алфавіту, як у нас, і їхня система нумерації зовсім інша». Тринадцять символів вище були представлені чотирма тунулійськими символами, але значення було абсолютно тим самим. Вони представляли у скороченій формі номер справи, кімнату, стіл і будівлю. Об'єкт буде розміщений поблизу вас, де ви зможете регулярно спостерігати за ним, продовжив Раставас. вас. «Є кімната, що примикає до вашої. Я подбаю про те, щоб її відімкнули. Відведіть об'єкт туди. Коли не під вашим наглядом, замикайте його». Це було для нього лише черговою справою. «Я відвів дівчину, якщо можу її так назвати, до її кімнати». По дорозі я запитав її ім'я, бо мені здавалося зайвою неввічливістю завжди звертатися до неї і називати її 4296 і 2631, і це я їй пояснив. «Це уважно з вашого боку подумати про це», – сказала вона. «Але насправді я тут лише це, ще один об'єкт для вівісекції. «Ти для мене більше, ніж це», – сказав я їй. Ти самотня і безпорадна, я хочу бути корисним тобі, полегшити твою долю, якщо зможу. Ще раз дякую, відповіла вона. Мене звати Валадія, а вас? Раз та вас називають мене Вадваро, сказав я їй. Але це не ваше ім'я. Мене звати Уліс Пакстон. Це дивне ім'я, не схоже на жодне з тих, що я коли-небудь чула, але ви не схожі на жодного чоловіка, якого я коли-небудь бачила. Ви не здаєтесь барсуміанцем. «Я не з Барсуму, а з Землі, планети, яку ви іноді називаєте Джасумом. Ось чому я відрізняюся зовнішністю від будь-кого, кого ви знали раніше. Джасум. Тут є ще один Джасуміанець, чия слава досягла найвіддаленіших куточків Барсуму, але я ніколи його не бачила». «Джон Картер?» – запитав я. «Так, володар війни. Він був з Геліуму, а мій народ не дружив з геліумцями. Я ніколи не могла зрозуміти, як він сюди потрапив. А тепер тут ще один з Джасуму. Як це можливо? Як ви переткнули цю велику порожнечу?» Я похитав головою. «Я навіть не здогадуюся», – сказав я їй. «Джасум, мабуть, населений чудовими людьми», – сказала вона. «Це був приємний комплімент». «Як і Барсум, прекрасними жінками», – відповів я. Вона з жалем подивилася на своє старе і зморшкувати тіло. «Я бачив справжню тебе», – тихо сказав я. «Мені не хочеться думати про своє обличчя», – сказала вона. «Я знаю, що воно жахливе». «Це не ти, пам'ятай про це, коли будеш дивитися на нього, і не засмучуйся надто». «Невже все так погано?» – запитала вона. Я не відповів. «Неважливо, – сказала вона згодом. – Якщо в мене не було краси душі, то я не була красивою, незалежно від того, наскільки досконалими могли бути мої риси обличчя. Але якщо я володіла красою душі, то вона в мене є і зараз. Тож я можу думати про красиві речі та здійснювати прекрасні вчинки, і це, я думаю, є справжнім випробуванням краси, зрештою». «І є надія? – додав я майже пошедки. Надія? – Ні». «Надії немає, якщо ви маєте на увазі, що я колись можу повернути собі втрачене «я». Ви сказали мені достатньо, щоб переконати мене, що цього ніколи не станеться». «Ми не будемо про це говорити», – сказав я. «Але ми можемо про це думати, і іноді роздуми про щось допомагають нам знайти спосіб отримати це, якщо ми хочемо цього досить сильно». «Я не хочу сподіватися», – сказала вона, – «бо це лише означатиме розчарування для мене. Я буду щаслива такою, як я є. Сподіваючись, я завжди буду нещасною». Я замовив для неї їжу, і після того, як її принесли, раз Тавас покликав мене, і я пішов, замкнувши двері її кімнати, як старий хірург наказав. «Я знайшов Раставаса в його кабінеті – невеличкій кімнаті, яка примикала до дуже великої, в якій десяток клерків впорядковували та класифікували звіти з різних відділів великої лабораторії. Він підвівся, коли я увійшов. «Ходімо зі мною, адваро", наказав він. «Ми поглянемо на два вибадки ВЕЛ-42Х, ті два, про які я говорив». «Людина з половиною мавпячого мозку і мавпа з половиною людського мозку», – запитав я. Він кивнув і пішов попереду мене, до злітно-посадкової смуги, яка вела до склепінь під будівлею. Коли ми спускалися, коридори та проходи свідчили про тривале невипористання. Підлога була вкрита невловимим пилом, який довго не турбували. Крихітні радієві лампочки, які слабо освітлювали під барсумські глибини, були так само вкриті пилом. Коли ми йшли, ми проходили багато дверних отворів з обох боків, кожен з яких був позначений відповідним іерогліфом. Кілька отворів були щільно замуровані цеглою. Які жахливі таємниці приховані всередині. Нарешті ми підійшли до L-42X. Тут тіла були розкладені на полицях, кілька рядів яких майже повністю заповнювали кімнату від підлоги до стелі, за винятком прямокутного простору в центрі кімнати, де розміщувався ерситовий операційний стіл з набором хірургічних інструментів, мотором та іншим лабораторним обладнанням. Раз Тавас розшукав піддосвідних для свого дивного експерименту, і разом ми перенесли людське тіло до столу. Поки раз Тавас під'єднував трубки, я повернувся за посудиною скров'ю, кров'ю, яка стояла на тій самій полиці, що й труп. Тепер уже знайомий метод оживлення невдовзі було виконано, і ми спостерігали за поверненням свідомості до піддослідного. Чоловік сів і подивився на нас, потім кинув швидкий погляд на кімнату. В його очах спалахнуло дике світло, коли він знову подивився на нас. Повільно він відступив від столу на підлогу, тримаючи стіл між нами. «Ми не заподіємо тобі шкоди», – сказав Раставас. Чоловік спробував відповісти, але його слова були незрозумілою тарабарщиною. Потім він похитав головою і загарчав. Раставас зробив крок до нього, і чоловік опустився на корачки, спираючись кулаками об підлогу, і відповзь назад, гарчачи. «Іди сюди», – вигукнув Раставас. Ми не заподіємо тобі шкоди. Він знову спробував наблизитися до піддослідного, але чоловік лише швидко відповз назад, гарчачи ще лютіше, а потім раптово розвернувся і швидко виліз на верхню полицю, де присів на труп і почав бурмотіти на нас. Нам знадобиться допомога, сказав Раставас і, підійшовши до дверей, подав сигнал свистком. «Навіщо ти свистиш?» – раптово запитав чоловік. «Хто ти? Що я тут роблю? Що зі мною сталося?» «Спускайся!» – сказав Раставас. «Ми друзі!» Повільно чоловік спустився на підлогу і підійшов до нас, але він все ще рухався, спираючись кулаками об підлогу. Він озирнувся на трупи, і в його очах спалахнуло нове світло. «Я голодний», – вигукнув він, – «я буду їсти», і з цими словами схопив найближчий труп і потягнув його на підлогу. «Стійте, стійте», – вигукнув Раставас, кидаючись вперед, – «ви зіпсуєте піддослідного». Але чоловік лише відступав, тягнучи труп по підлозі за собою. Саме тоді прийшли служники, і з їхньою допомогою ми втихомирили та зв'язали бідну істоту. Потім Раставас наказав служникам принести тіло мавпи і сказав їм залишатися, оскільки ми могли їх потребувати. Під дослідним був великий зразок барсумської білої мавпи, одного з найжорстокіших і найстрашніших мешканців Червоної планети. І через велику силу та лютість істоти Раставас вжив запобіжних заходів, щоб переконатися, що її надійно зв'язано перед відродженням. Це була колосальна істота, близько 10-15 футів завишки, що стояла прямо і мала проміжний набір рук або ніг посередині між її верхніми та нижніми кінцівками. Очі були близько один до одного і не виступали, вуха були високопосаджені, а її морда і зуби разюче нагадували зуби нашої африканської горили. З поверненням свідомості істота запитливо дивилася на нас. Кілька разів здавалося, що вона намагається говорити, але з її горла виривалися лише нечленороздільні звуки. Потім вона деякий час лежала нерухомо. Раставас заговорив до неї. «Якщо ти розумієш мої слова, кивни головою». Істота кивнула. «Чи хотів би ти бути звільненим від своїх пут?» – запитав хірург. Знову істота ствердно кивнула. «Я боюся, що ти спробуєш поранити нас або втекти», – сказав Раставас. Мавпа, очевидно, дуже намагалася вимовити, і нарешті з її вуст вирвався звук, який не можна було не зрозуміти. Це було єдине слово – «ні». «Ти не зашкодиш нам і не спробуєш втекти», – Раставас повторив своє питання. «Ні», – сказала мавпа, і цього разу слово було чітко вимовлене. «Побачимо», – сказав Раставас, – «але пам'ятай, що нашою зброєю ми можемо швидко тебе відправити, якщо ти на нас нападеш». «Мавпа кивнула, а потім, дуже важко, я не зашкоджу вам». За знаком Раставаса слуги зняли пута, і істота сіла. Вона потягнулася і легко зісковзла на підлогу, де випросталася на двох ногах, що не було дивним, оскільки біла мавпа частіше ходить на двох ногах, ніж на шести. Факт, про який я не знав на той час, але який Раставас пояснив мені пізніше, коментуючи той факт, що людина ходила на чотирьох, що, на думку Раставас, вказувало на повернення до типу в частці мавпячого мозку, пересадженого в людський череп. Раставас досить довго оглядав піддослідного, а потім відновив огляд людини, яка продовжувала виявляти більше мавпячих рис, ніж людських, хоча говорила легше, ніж мавпа, безсумнівно через більш досконалі голосові органи». Лише зосереджена увага дозволяла хоч якось зрозуміти дикцію. «Немає нічого особливого в цих піддослідних», – сказав Раставас, присвятивши їм півдня. «Вони підтверджують те, що я вже визначив багато років тому, пересаджуючи цілі мізки, що акт пересадки стимулює ріст і активність клітин мозку. Ви помітите, що в кожного піддослідного пересаджені частини мозку активніші, вони значною мірою. Контролюють, ось чому ми маємо людину, яка демонструє виразно мавпячих Криси, в той час як мавпа поводиться більш по-людськи. Хоча, якби були бажані довші та пильніші спостереження, ви без виявили б, що кожен час від часу повертається до своєї власної природи. Тобто мавпа була б більш цілковито мавпою, а людина більш людиноподібною. Але це не варте часу, якого я вже приділив за багато досить безплідні половині дня. Я залишу вас тепер, щоб повернути під дослідних до анестезії, а я повернуся до лабораторії на горі. Слуги залишаться тут, щоб щоб допомогти вам, якщо знадобиться. Мавпа, яка була зацікавленим слухачем, тепер вийшла вперед. «О, прошу, благаю вас!» – пробурмотіла вона. «Не засуджуйте мене знову до цих жахливих полиць. Я пам'ятаю день, коли мене привезли сюди надійно зв'язаним, і хоча я нічого не пам'ятаю про те, що сталося з того часу, я можу лише здогадуватися з вигляду моєї власної шкіри та шкіри цих запилених трупів, що я пролежав тут довго. Я благаю вас дозволити мені жити та або повернути мене до моїх товаришів, або дозволити мені служити в якійсь якості в цьому закладі, про який я щось бачив між часом мого захоплення та днем, коли мене принесли до цієї лабораторії, зв'язаного та безпорадного, до однієї з ваших холодних ерзитових плит. «Раз та вас нетерпляче махнув рукою. Несенітниця!» – вигукнув він. «Тобі краще тут для тебе можна зберегти в інтересах науки. Задоволений його прохання, благав я, і я сам візьму на себе всю відповідальність за нього, поки я отримаю вигоду від дослідження, яке він мені надасть. Роби, як тобі кажуть, огризнувся раз та вас, виходячи з кімнати». «Я знизав плечима, Тоді нічого не поробиш», – сказав я. «Я міг би вбити вас усіх і втекти», – розмірковувала вголос мавпа, – «але ви б мені допомогли. Я не міг би вбити того, хто б зі мною подружився. Але я боюся думки про ще одну смерть. Як довго я тут лежу?» Я звернувся до історії його випадку, яку принесли та підвізили на чолі столу. «Дванадцять років», – сказав я йому. «І все ж, чому б і ні?» – запитав він сам у себе. «Цей чоловік вб'є мене, чому б мені не вбити його першим?» «Це тобі нічого не дасть», – запевнив я його, «бо ти ніколи не зможеш втекти, натомість тебе справді вб'ють». «Ти помреш смертю, про яку раз Тавас, мабуть, не вважатиме за потрібне, коли недуть згадувати. А я, хто міг би знайти можливість пізніше, і хто має схильність, буду мертвий від твоїх рук, і, отже, не зможу тебе врятувати». Я говорив тихим голосом, близько до його вуха, щоб слуги не почули мене. Мавпа уважно слухала. «Ти зробиш, як пропонуєш», – запитав він. «За першої нагоди, яка трапиться», – запевнив я його. «Дуже добре», – сказав він. «Я підкорюся, довіряючи тобі». Через півгодини обох піддослідних повернули на їхні полиці. Розділ четвертий. Угода. «Дні перетікали в тижні, тижні в місяці. День за днем я працював пліч-опліч з расов Тавасом, і все більше і більше старий хірург довіряв мені, все більше і більше відкривав мені секрети своєї майстерності та своєї професії». Поступово він дозволяв мені виконувати все більше і більше важливих функцій у фактичній практиці його величезної лабораторії. Я почав пересаджувати кінцівки від одного суб'єкта до іншого, потім внутрішні органи травного тракту. Потім він довірив мені повну операцію над платним клієнтом. Я видалив нирки у багатого старого чоловіка, замінивши їх здоровими від молодого суб'єкта. Наступного дня я дав дитині з затримкою росту нові щитовидні залози. Через тиждень я пересадив два серця, а потім, нарешті, настав великий день для мене. Без сторонньої допомоги, з расом Тавасом, який мовчки стояв поруч, я взяв мозок старого чоловіка і пересадив його в череп юнака. Коли я закінчив, рас Тавас поклав руку мені на плече. «Я б не зробив краще», – сказав він. Він здавався дуже піднесеним, і я не міг не дивуватися цій незвичайній демонстрації емоцій з його боку, з боку того, хто так пишався відсутністю емоцій. Я часто розмірковував над метою, яка змусила раса Таваса приділяти стільки часу моєму навчанню, але ніколи не знаходив більш задовільного пояснення, ніж те, що йому потрібна допомога в його зростаючій практиці». Однак, коли я переглянув записи, які тепер були мені доступні, я виявив, що його практика не була більшою, ніж протягом багатьох років. І навіть якби це було так, насправді не було жодної причини, чому він повинен був навчати мене замість одного зі своїх червоних марсіанських помічників, оскільки його віри в мою лояльність було недостатньою підставою, на мою думку, для цієї переваги, коли він, як і не міг, тримати мене як охоронця і навчити одного зі своїх, щоб допомогти йому в його хірургічній роботі. Але незабаром я дізнався, що у нього є чудова причина для того, що він робить. У раса Таваса завжди була чудова причина для того, що він робить». Одного вечора, після того, як ми закінчили вечірну трапезу, він сидів, пильно дивлячись на мене, як він це часто робив, ніби хотів прочитати мої думки, чого, до речі, він був абсолютно не в змозі зробити, на велике його здивування і розчарування. Бо якщо марсіанин постійно не насторожі, будь-який інший марсіанин може чітко прочитати кожну його думку. Але раз Тавас не міг прочитати мої. Він сказав, що це через те, що я не барсуміан, Проте я часто міг читати думки його помічників, коли вони були ненасторожі, хоча ніколи не читав нічого з думок раса Таваса, і я впевнений, що ніхто інший їх не читав. Він тримав свій мозок запечатаним, як одну зі своїх власних банок з кров'ю, і ніколи не було знайдено його борони опущеними, хоча б на мить. Він сидів і довго дивився на мене цього вечора, і це ані трохи не бентежило мене, настільки я звик до його дивацтв. «Можливо», – сказав він згодом, – «одна з причин, чому я довіряю тобі, полягає в тому, що я ніколи, ні за яких обставин, не можу збагнути твій розум». Отже, якщо ти приховуєш зрадницькі думки щодо мене, я про це не знаю. Тоді, як інші, кожен з них відкривають свої найпотаємніші душі моєму проникливому розуму. І в кожному з них є заздрість, ревнощі чи ненависть до мене. Їм, я знаю, я не можу довіряти. Тому я повинен прийняти ризик і покластися всією своєю залежністю на тебе. І мій розум підказує мені, що мій вибір мудрий». Я говорив тобі, на чому він ґрунтував мій вибір тебе, як мого охоронця. Те саме стосується мого вибору тебе для тієї справи, яку я маю на увазі. Ти не можеш зашкодити мені, не зашкодивши собі, і жодна людина не зробить цього навмисно. І немає жодної причини, чому ти повинен відчувати якусь глибоку ворожість до мене. Ти, звичайно, сентименталіст, і безсумнівно, ти з жахом дивишся на багато вчинків здорового, раціонального, наукового розуму. Але ти також дуже розумний і може, отже, оцінити краще, ніж інший, навіть якщо ти можеш їх не схвалювати, мотиви, які спонукають мене робити багато з тих речей, які твоя сентиментальність не схвалює. «Я, можливо, образив тебе, але я ніколи не скривдив тебе» і не скривдив жодну істоту, до якої ти міг би відчувати якусь свою так звану дружбу чи любов. Чи мої передумови невірні? Чи мої міркування помилкові? Я запевнив його у протилежному. Дуже добре. Тепер дозволь мені пояснити, чому я доклав стільки зусиль, щоб навчити тебе так, як жодна інша людина, крім мене, ніколи не була навчена. Я ще не готовий використати тебе». Або скоріше ти ще не готовий. Але якщо ти знатимеш мою мету, ти усвідомиш необхідність спрямувати свою енергію на досягнення моєї мети, і з цією метою ти будеш прагнути ще старанніше, ніж раніше, вдосконалити себе у високому науковому мистецтві, яке я тобі передаю. Я дуже стара людина, продовжив він після короткої паузи. Навіть за мірками Барсума, я прожив понад тисячу років. Я пережив відведений природою термін «життя», але я ще не закінчив роботу свого життя, я тільки-но почав її. Я не повинен померти. Барсум не повинен бути позбавлений цього дивовижного мозку та моєї майстерності. Я вже давно виношував план, як перехитрити смерть, але для цього потрібен був інший, з майстерністю рівною моєю. Двоє таких могли б жити вічно». Я вибрав тебе, щоб бути цим іншим, з причин, які я вже пояснив, вони не заплямовані сентименталізмом. Я вибрав тебе не тому, що люблю тебе, або тому, що відчуваю дружбу до тебе, або тому, що думаю, що ти любиш мене, або відчуваєш дружбу до мене. Я вибрав тебе, тому що знав, що з усіх мешканців світу ти найменш схильний підвести мене. На деякий час моє життя буде у твоїх руках. Ти зрозумієш тепер, чому я не міг вибирати недбало. Цей план, який я обрав, є надзвичайно простим, за умови, що я можу розраховувати лише на два важливі фактори – майстерність і корисливу відданість у помічника. Моє тіло майже зносилося, мені потрібне нове. Моя лабораторія заповнена чудовими тілами, молодими та сповненими потенційної сили та здоров'я. Мені залишається лише вибрати одне з них і попросити мого кваліфікованого помічника пересадити мій мозок з цієї старої туші в нову». Він замовк. «Я розумію тепер, чому ви мене тренували», – сказав я. «Це мене дуже бентежило». «Тільки так і таким чином я можу продовжувати свою працю», – вів він далі. І таким чином барсуму може бути практично на невизначений термін гарантоване продовження тих благ, які мій мозок може дарувати її дітям. Я можу жити вічно, за умови, що завжди матиму кваліфікованого помічника. І я можу забезпечити собі це, подбавши про те, щоб він ніколи не помирав. Коли в нього зношується один орган або все тіло, я можу замінити будь-який з мого великого сховища ідеальних частин. І він може надати мені ту саму послугу. Таким чином ми можемо продовжувати жити невизначено довго, бо мозок, я вважаю, майже безсмертний, якщо його не пошкодити або не вразити хворобою. Ви ще не готові довірити вам це важливе завдання. Ви повинні перенести ще багато міськів і зустрітися з різними нерегулярностями та ідіосинкразіями, які складають невпинні відмінності, що роблять жодні дві операції ідентичними. Коли ви досягнете достатньої майстерності, я перший про це дізнаюся, і тоді ми не втратимо часу, щоб зробити Барсум безпечним для нащадків. Старий був далекий від ненависті до себе. Однак його план був чудовим, як для нього самого, так і для мене. Він забезпечував нам безсмертя, ми могли жити вічно і завжди з сильними, здоровими, молодими тілами». Перспектива була привабливою, і в яке чудове становище це мене ставило. Якщо старий міг бути впевнений у моїй лояльності через власний інтерес, так само я міг залежати від його лояльності, бо він не міг дозволити собі налаштувати проти себе єдину істоту в світі, яка могла забезпечити йому безсмертя або відмовити в ньому. Вперше з моменту, як я потрапив до його закладу, я відчув себе в безпеці. Щойно я покинув його, я одразу ж пішов до квартири Валли Діа, бо хотів розповісти їй цю чудову новину. За ті тижні, що минули від її воспресіння, я часто бачився з нею, і в нашому щоденному спілкуванні мені поступово відкривалися дивовижні краси її душі. Аж поки я більше не бачив потворного спотвореного обличчя Ксакси, Оли дивився на неї, але очі мого серця проникали глибше до краси, що лежала всередині цього милого розуму. Вона стала моєю довіреною особою, як і я її, і це спілкування становило єдину велику насолоду мого існування на Барсумі. Її привітання, коли я розповів їй про те, що зі мною сталося, були дуже щирими і милими. Вона сказала, що сподівається, що я використаю цю велику силу, щоб творити добро у світі. Я запевнив її, що так і зроблю, і що серед перших речей, які я вимагатиму від раса Таваса, буде те, щоб він дав Валлі Діа красиве тіло. Але вона похитала головою. «Ні, мій друже», – сказала вона, – «якщо я не можу мати власне тіло, то це старе тіло Сакси цілком підходить мені, як і будь-яке інше». Без власного тіла я не хотіла б повертатися на батьківщину, а якби раз та вас дав мені красиве тіло іншої, я завжди була б в небезпеці від жадібності його клієнтів, будь-хто з яких міг би побачити і захотіти купити його, залишивши мені її стару шкаралупу, можливо, дуже хвору або покалічену. Ні, мій друже, я задоволена тілом Ксакси, якщо тільки не зможу знову володіти своїм власним. Бо Ксакса принаймні заповіла мені міцну і здорову оболонку, якою б потворною вона не була. А хіба зовнішність має тут значення? Ти один мій друг, і того, що я маю твою дружбу, достатньо. Ти захоплюєшся менею за те, яка я є, а не за те, як я виглядаю, тож давай залишимо все, як є. Якби ти могла повернути своє тіло і повернутися на батьківщину, то ти б цього хотіла? запитав я. О, не кажіть цього, вигукнула вона. Сама думка про це зводить мене з розуму, від туги. Я не повинна плекати таку безнадійну мрію, яка в кращому випадку може лише дразнити мене, викликаючи ще більшу відразу до моєї долі. Не кажіть, що це безнадійно наполягав я лише смерть робить надію марною. «Ви хочете бути добрим, – сказала вона, – але ви лише раните мене. Не може бути жодної надії». «Чи можу я сподіватися за вас тоді? – запитав я. – Бо я справді бачу шлях, хоч якою б незначною була можливість успіху, все ж таки це шлях». Вона похитала головою. «Немає шляху, – сказала вона з остаточністю. Більше Дугор не знатиме мене». «Дугор, – повторив я, – «Ваш, хтось, про кого ви дуже піклуєтесь?» «Я дуже піклуюся про Дугор», – відповіла вона з усмішкою. «Але Дугор – це не хтось. Дугор – це мій дім, країна моїх предків». «Як ви покинули Дугор?» – запитав я. «Ви ніколи не розповідали мені, Валлад'я. Це сталося через безжальність джала хада, принца Амхора, відповіла вона. Дугор і Амхор були спадковими ворогами, але джал хад прийшов переодягненим до міста Дугор, почувши, як кажуть, про велику красу, яку приписували єдиній дочці Корасана, Джеддака Дугора. І коли він побачив її, він вирішив заволодіти нею. Повернувшись до Амхора, він послав послів до двору Корасана, щоб просити руки принцеси Дугора. Але Корсан, у якого не було сина, вирішив одружити свою дочку з одним зі своїх власних джедів, щоб син цього союзу з кров'ю Корасана у своїх жилах міг правити народом Дугора, і тому пропозиція Джалахада була відхилена. Це так розлютило Амхорійця, що він спорядив Великий флот і вирушив завоювати Духор і силою взяти те, чого не міг здобути часними методами. Духор на той час воював з Гелієм, і всі його сили були далеко на півдні, за винятком невеликої армії, яка була залишена для охорони міста. Тому Джалхад не міг вибрати більш сприятливого часу для нападу. Духор пав, і поки його війська грабували прекрасне місто, Джалхад з відбірним загоном розграбував палац Джедака і шукав принцесу. Але принцеса не мала наміру повертатися з них як принцеса Амхору. З того моменту, як авангард Амхорійського флоту був помічений в небі, вона знала, як і інші жителі міста, з якою метою вони прийшли, і тому використала свій розум, щоб зірвати ці плани. У її свиті був косметолог, чиїм обов'язком було зберігати блискучу красу волосся і шкіри принцеси і готувати її до публічних виступів, святкувань і щоденного спілкування при дворі. Він був майстром своєї справи. Він міг зробити потворне приємним на вигляд. Він міг зробити просте прекрасним, і він міг зробити прекрасне сяючим. Вона швидко покликала його до себе і наказала йому зробити сяюче потворним. І коли вона закінчила з нею, ніхто не міг здогадатися, що вона була принцесою Духору. Так вправно він попрацював зі своїми пігментами і своїми крихітними пензликами». Коли Джал-Хад не зміг знайти принцесу в палаці і жодні погрози чи тортури не змогли вирвати з вірних уст її народу відомості про її місцезнаходження, Амхорієць наказав схопити кожну жінку в палаці і відвести до Амхору. Там їх утримуватимуть як заручників, поки принцесу Духору не буде видано йому заміж. Тому нас усіх схопили і посадили на амхорійський військовий корабель, який був відправлений назад до Амхору, попереду решти флоту, який залишився для завершення розграбування Дугору. Коли корабель з невеликим конвоєм подолав близько 4 тисячі із 5 тисяч гадів, що розділяють Дугор і Амхор, його помітив флот з Фондалю, який негайно атакував. Кораблі ескорту були знищені або відігнані. а той, що перевозив нас, захопили. Нас доставили до Фундалю, де виставили на аукціон, і я дістався одному з агентів Раста-Васа. Решту ви знаєте. А що сталося з принцесою? – запитав я. Можливо, вона померла. Її група розлучилася у Фундалі, але смерть не могла б більш остаточно запобігти її поверненню до Дугору. Принцеса Дугору ніколи більше не побачить свою рідну країну». «Але ви можете!» – вигукнув я, бо раптово придумав план. «Де знаходиться Дугор?» «Ви збираєтеся туди?» – запитала вона, сміючись. «Так, ви божевільний, мій друже!» – сказала вона. Дугор знаходиться за 7800 гадів від тунолу на протилежному боці, вкритих снігом артолійських пагорбів. Ви, чужинець і сам, ніколи не зможете дістатися туди, бо між ними лежать тунолійські болота, дикі орди, люті звіри, а войовничі міста. Ви даремно загинете в перших десятках гадів, навіть якщо вам вдасться втекти з острова, на якому стоїть лабораторія Раставаса. І який мотив спонукає вас до такої марної жертви? Я не міг сказати їй. Я не міг дивитися на ту змарнілу постать і в те потворне та спотворене обличчя і сказати «Це тому, що я кохаю тебе, Валадія». Але це, на жаль, було моєю єдиною причиною. Поступово, коли я пізнавав її через повільне розкриття дивовижної краси її розуму та душі, в моє серце закралося усвідомлення мого кохання». І все ж пояснити це я не можу. Я не міг вимовити ці слова цій жахливій старій відьмі. Я бачив розкішну земну скінію, в якій мешкав не менш розкішний дух справжньої валадія. Це я міг любити. Її серце, душу та розум я міг любити. Але я не міг любити тіло Хахи. Мене розривали інші емоції, викликані великим сумнівом. Чи зможе Валладія відповісти на моє кохання? «Оселившись у трупі Хахи, без жодного іншого залицяльника, ба навіть без жодного іншого друга, вона могла б, з вдячності чи через суто самотність, потягнутися до мене. Але чи знову була б вона валлою дія прекрасною, і чи повернулася б до палацу свого короля, оточена вельможними дворянами духору, чи мала б вона очі чи серце для самотнього та бездомного вигнанця з іншого світу?» «Я сумнівався в цьому, і все ж цей сумнів не завадив моєї рішучості здійснити, наскільки це дозволить доля, божевільний план, який крутився в моїй голові. «Ти не відповів на моє питання, ватваро», – перервала вона мої бурхливі думки. «Чому ти хочеш це зробити?» «Щоб виправити зло, яке тобі заподіяли, Валладія», – сказав я. Вона зітхнула. «Не намагайся цього зробити, будь ласка», – благала вона. Ти лише позбавиш мене мого єдиного друга, спілкування з яким є єдиним джерелом щастя, що залишилося мені. Я ціную твою великодушність і твою вірність, навіть якщо я не можу їх зрозуміти. Твоє безкорисливе бажання служити мені з таким суїцидальним ризиком зворушує мене глибше, ніж я можу показати, ще більше збільшуючи борг, який я тобі винен. Але ти не повинен цього робити. Ти не повинен. Якщо це тебе турбує, вал ладіа, відповів я, ми більше не будемо про це говорити, але завжди знай, що це ніколи не зникає з моїх думок. Якось я знайду вихід, навіть якщо мій теперішній план зазнає невдачі. Дні минали один за одним, чудові марсіанські ночі, наповнені її стрімкими місяцями, змінювали одна одну. Раз Тавас приділяв все більше і більше часу керівництву моєю роботою з перенесення мозку. Я вже давно став адептом, і я усвідомлював, що швидко наближається час, коли раз Тавас відчує, що може безпечно довірити моїм рукам і майстерності своє життя і майбутнє. Він буде повністю в моїй владі, і він знав, що я це знаю. Я міг вбити його. Я міг дозволити йому завжди залишитися в консервуючій хватці його власного анестетика. Або я міг зіграти з ним будь-який трюк, який би я вибрав, навіть віддати йому тіло калота або частину мозку мавпи. Але він повинен був ризикнути, і я це знав, тому що він швидко здавав. Вже майже сліпий як кріт, лише чудові окуляри, які він сам винайшов, дозволяли йому взагалі бачити. Давно глухий, він використовував штучні засоби для слуху. І тепер його серце демонструвало симптоми втоми, які він більше не міг ігнорувати. Одного ранку мене викликав до його спальні раб. Я знайшов старого хірурга, який лежав зморщений, жалюгідний клубок зів'ялої шкіри та кісток. «Нам потрібно поспішати, Ватваро», – промовив він слабким шепотом. «Моє серце ледь не зупинилося кілька талів тому. Саме тоді я послав за тобою». Він вказав на двері, що вели з його покоїв. «Там», – сказав він, – «ти знайдеш тіло, яке я обрав». Там, у приватній лабораторії, яку я давно побудував саме для цієї мети, ти виконаєш найбільшу хірургічну операцію, яку коли-небудь знав Всесвіт, пересадивши його найдосконаліший мозок у найвродливіше та найдосконаліше тіло, яке коли-небудь бачили ці стародавні очі. «Ти знайдеш голову, вже підготовлену до прийняття мого мозку. Мозок суб'єкта було видалено та знищено, повністю знищено вогнем. Я ніяк не міг ризикувати існуванням мозку, який бажав і планував повернути своє дивовижне тіло. Ні, я знищив його. Поклич рабів і нехай вони перенесуть моє тіло на ерзитову плиту». «У цьому не буде потреби», – сказав я йому. І піднявши його зморщене тіло на руки, ніби земне дитя, я заніс його до сусідньої кімнати, де знайшов ідеально освітлену та обладнану лабораторію з двома операційними столами – один з яких був зайнятий тілом червоношкірого. На поверхню іншого, який був вільним, я поклав Раставаса, а потім обернувся, щоб подивитися на нову оболонку, яку він обрав. Ніколи, я вважаю, я не бачив такої досконалої форми, такого гарного обличчя, Раставас справді добре вибрав для себе. Потім я повернувся до старого хірурга». Вправно, як він мене навчив, я зробив два розрізи і приєднав трубки. Мій палець лежав на кнопці, яка мала запустити мотор, що перекачував його кров з його вен і його чудовий консервант-анестетик у них. Тоді я заговорив. «Расе та Васе, – сказав я, – ви довго готували мене до цього. Я старанно працював, щоб підготуватися, щоб не було жодної причини для побоювань щодо результату». Ви випадково навчили мене, що кожен вчинок має бути викликаний лише власними інтересами. Тому ви задоволені тим, що я роблю це не для вас, тому що я люблю вас, або тому, що я відчуваю до вас будь-яку дружбу». «Але ви думаєте, що запропонували мені достатньо, поставивши перед мною подібну можливість безсмертня? Незалежно від вашого навчання, боюся, що я все ще дещо сентиментальний. Я жадаю виправлення несправедливості, я жадаю дружби та любові. Ціна, яку ви пропонуєте, недостатня. Чи готові ви заплатити більше, щоб цю операцію було успішно завершено? Він пильно дивився на мене довгу хвилину. «Що ти хочеш?» – запитав він. Я бачив, що він тремтить від гніву, але не підвищував голосу. «Ви пам'ятаєте 4296Е261H?» – запитав я. «Суб'єкт із тілом Ксакси?» «Так, я пам'ятаю цю справу. Що з нею?» «Я хочу, щоб її тіло повернули їй. Це ціна, яку ви повинні заплатити за цю операцію». Він витрісівся на мене. Це неможливо. Ксакса має тіло. Навіть якби я хотів це зробити, я ніколи б не міг його повернути. Продовжуйте операцію. Коли ви мені пообіцяєте, наполягав я. Я не можу обіцяти неможливе. Я не можу отримати Ксаксу. Попросіть у мене щось інше. Я не проти задоволити будь-яке розумне прохання. Це все, що я хочу. Просто це. Але я не наполягаю на тому, щоб ви отримали тіло. Якщо я привезу Ксаксу сюди, ви зробите пересадку. Це означатиме війну між тунолом і фундалом, розлючено сказав він. Мене це не цікавить, сказав я. Швидко, прийміть рішення. Через п'ять талів я натисну цю кнопку. Якщо ви пообіцяєте те, що я прошу, ви будете відновлені з новим і красивим тілом. Якщо ви відмовитеся, ви лежатимете тут в образі смерті назавжди. Я обіцяю, повільно сказав він що коли ти принесеш мені тіло сакси я пересаджу в це тіло будь-який мозок який ти обереш зпоміж моїх підданих чудово вигукнув я і натиснув кнопку розділ 5 небезпека раз та вас прокинувся від анестезії новою і розкішною істотою юнаком такої дивовижної краси що здавалося ніби він небесного а не земного походження але в цій прекрасній голові був твердий, холодний, тисячолітній мозок майстра-хірурга. Коли він розплющив очі, то холодно подивився на мене. «Ти добре попрацював», – сказав він. «Те, що я зробив, я зробив заради дружби, можливо, заради кохання», – сказав я. «Тож ти можеш дякувати сентименталізму, який ти засуджуєш, за успіх пересадки». Він не відповів. «А тепер продовжив я». «Я чекатиму від тебе виконання обіцянки, яку ти мені дав. Коли ти принесеш тіло ксакси, я пересаджу в нього мозок будь-якого з моїх підданих, якого ти обереш», – сказав він. «Але на твоєму місті я б не ризикував своїм життям у такій неможливій справі. Ти не зможеш досягти успіху. Обери інше тіло, їх багато красивих, і я дам йому мозок 429-63H2». «Жодне інше тіло, крім того, яке зараз належить Джеддарі Ксаксі, не виконає твою обіцянку мені», – сказав я. Він знизав плечима, і на його гарних губах з'явилася холодна посмішка. «Дуже добре», – сказав він, – «принеси Ксаксу, коли ти вирушаєш». «Я ще не готовий, я дам тоді знати, коли буду». «Добре, а тепер зникни, але зачекай». Спочатку зайди в кабінет і подивись, які справи на нас чекають. І якщо є такі, що не потребують моєї особистої уваги, і вони відповідають твоїм навичкам і знанням, займися ними сам. Коли я залишав його, я помітив хитру посмішку задоволення на його губах. Що її викликало? Мені це не сподобалося. І коли я йшов геть, я намагався уявити, що могло пройти через цей дивовижний мозок, щоб викликати в цей конкретний момент таку неприємну посмішку. Проходячи через дверний отвір у коридор за ним, я почув, як він викликає свого особистого раба і слугу, Ямдора, величезного хлопця, чую відданість він підтримував щедрими подарунками та незліченними послугами. Настільки велика була сила цього хлопця, що всі боялися його, оскільки слово, сказане панові з вуст Ямдора, могло легко відправити будь-кого з численних рабів чи слуг на ерзітову плиту на вічність. Ходили чутки, що він був результатом неприродного експерименту, який поєднав мозок жінки з тілом чоловіка, і в його діях і манерах було багато чого, що виправдовувало це загальне переконання. Його дотик, коли він доглядав свого пана, був м'яким і легким, його рухи – граціозними, його манери – ніжними, але його розум був заздрісним, мстивим і невблаганним. Я вважаю, що я йому не подобався через заздрість до влади, якої я досяг в установі раса Таваса. Адже не було жодних сумнівів у тому, що я був лейтенантом, а він лише рабом, проте він завжди виявляв до мене надзвичайну повагу». Однак він був лише незначним гвинтиком у механізмі великої установи, яку очолював суверенний розум раса Таваса. І як такий, я не приділяв йому особливої уваги, не робив цього і зараз, прямуючи до кабінету. Я пройшов зовсім невелику відстань, коли згадав про важливу справу, з якої мені необхідно було негайно отримати інструкції від Раставаса. Тож я розвернувся і пішов назад до його покоїв, крізь відкриті двері яких, коли я наближався, я почув новий голос головного хірурга. «Раз та вас» завжди говорив досить голосно, чи то як голосове відображення його природно-владного та авторитарного характеру, чи то через глухоту, я не знаю. І тепер, зі свіжими молодими голосовими зв'язками його нового тіла, його слова чітко і виразно лунали в коридорі, що вів до його кімнати. «Тож, Ямдоре, – казав він, – негайно йди і, вибравши двох рабів, у чиїй мовчанці та розсудливості ти можеш довіряти, забери об'єкт із покої Вадаваро та знищ його, щоб не залишилося жодного сліду тіла чи мозку. Відразу після цього ти приведеш двох рабів до лабораторії F-30L, не дозволяючи їм ні з ким розмовляти, і я приречу їх на мовчання та забуття на віки вічні». Вадваро виявить відсутність об'єкта і повідомить мені про це. Під час мого розслідування ти зізнаєшся, що допоміг 4296 Є2631 аж втекти, але ти не маєш жодного уявлення, куди він збирався піти. Я засуджу тебе до смерті, як покарання, але зрештою, пояснивши, як терміново мені потрібні твої послуги, і отримавши твою урочисту обіцянку ніколи більше не переступати закон, я відкладу покарання на термін твоєї подальшої добробути. Ти повністю розумієш увесь план». «Так, господарю», – відповів Ямдор. «Тоді негайно вирушай і вибери рабів, які мають тобі допомагати». Швидко і безшумно я промчав коридором, поки перше перехрестя не дозволило мені сховатися від будь-кого, хто йшов без апартаментів Раставаса. Потім я пішов прямо до кімнати, яку займала діала. Відімкнувши двері, я відчинив їх і жестом запросив її вийти. «Швидше, Валадія!» – вигукнув я. «Не можна гаяти часу. Намагаючись врятувати тебе, я лише приніс тобі руйнування. Спочатку ми повинні знайти для тебе схованку, і негайно, а потім ми зможемо планувати майбутнє». Першим місцем, яке спало мені на думку, як таке, що забезпечує достатнє укриття, були напівзабуті склепи в ямах під лабораторіями, і туди я поспішив з валою Діа. По дорозі я розповів про все, що сталося, і вона жодного разу не дорікнула мені, натомість висловлювала лише вдячність за те, що їй було приємно назвати моєю безкорисливою дружбою. Вона запевнила мене, що те, що все пішло не так, не є моєю провиною, і наполягала на тому, що швидше помре, знаючи, що має такого друга, ніж житиме нескінченно, не маючи друзів. Нарешті ми дісталися до кімнати, яку я шукав, склепу L42X у будівлі 4J21, де спочивали тіла мавпи і людини, кожна з яких володіла половиною мозку іншої. Тут я був змушений залишити валу Діана деякий час, щоб поспішити в офіс і виконати обов'язки, покладені на мене Раставасом, щоб не викликати його підозр, коли Ямдор повідомить, що знайшов її кімнату порожньою». Я дістався до офісу непоміченим ніким, хто міг би повідомити Раса Таваса про те, що я довго йшов від його апартаментів. На моє полегшення я виявив, що немає жодних справ. Не демонструючи зайвого поспіху, я все ж незабаром знайшов привід піти і одразу попрямував до своїх покоїв, рухаючись неквапливо й безтурботно, та наспівуючи, як я зазвичай робив, звичка, яка дуже дратувала Раса Таваса. Уривки з якоїсь пісні, що була популярною в той час, «Коли я покинув землю». Цього разу це була Оуфренчі. Френчі. Я був зайнятий цим, коли зустрів Ямдора, який поспішно рухався коридором, що веде від моїх апартаментів, у супроводі двох рабів чоловічої статі. Я привітно привітався з ним, як я зазвичай робив, і він відповів на моє привітання, але в його очах був вираз страху та підозри». Я одразу пішов до своїх покоїв, відчинив двері, що ведуть до кімнати, яку раніше займала Валладіа, а потім негайно поспішив до апартаментів Раса та Васа, де знайшов його, що розмовляє з Ямдором. Я ввірвався, очевидно задихаючись і симулюючи велике хвилювання. і та вас!» – вимагав я. «Що ти зробив з 4296Е261Н?» h вона зникла, її апартаменти порожні, і коли я наближався до них, я зустрів Ямдора та двох інших рабів, які йшли з того напрямку». Тоді я повернувся до Ямдора і вказав на нього звинувачувальним пальцем. «Ямдор!» – вигукнув я. «Що ти зробив з цією жінкою?» І Раставас і Ямдор здавалися щиро збентеженими, і я привітав себе з тим, що так легко збив їх зі сліду. Головний хірург заявив, що негайно проведе розслідування, і він одразу ж наказав ретельно обшукати територію та острів за межами огорожі. Ямдор заперечив будь-яке знання про жінку, і я принаймні був впевнений у щирості його заперечень, але не Раставас. Я бачив натяк на підозру в його очах, коли він запитував свого слугу, але, очевидно, він не міг придумати жодного мотиву для будь-якої такої зрадницької дії з боку Ямдора, якою було б викрадення жінки та як наслідок грубе невиконання наказів. Розслідування раса Таваса нічого не виявило. Я думаю, що в міру його просування він поступово все більше і більше проникався підозрою, що я можу знати більше про зникнення вали дія, ніж показує моє ставлення, бо невдовзі я відчув делікатно приховане шпигунство». До цього часу я міг кожної ночі таємно передавати їжу Валлідіа, після того, як раз та вас йшов до своїх покоїв. Потім, одного разу, я раптом підсвідомо відчув, що за мною стежать, і замість того, щоб піти до склепінь, я пішов до офісу, де додав кілька спостережень до свого звіту про справу, якою займався того дня. Повернувшись до своєї кімнати, я проспівав кілька тактів з пісні «Over there», щоб посилити враження про мою незворушність. З моменту, коли я покинув свою кімнату і до мого повернення до неї, я був впевнений, що очі стежили за кожним моїм рухом. Що мені було робити? Валладія потребувала їжі, без неї вона помре. А якщо за мною простежать до її сховку, коли я нестиму їй їжу, вона помре, раз та вас про це подбає. Півночі я лежав без сну, ламаючи голову над вирішенням цієї проблеми. Здавалося, був лише один вихід. Я мусив обдурити шпигунів. Якщо мені вдасться це зробити хоча б один раз, я зможу виконати решту плану, який спав мені на думку, і який, як я вважав, був єдиним можливим, що міг зрештою призвести до воскресіння Валли Дія в її власному тілі. Шлях був довгий, ризики великі, але я був молодий, закоханий і абсолютно не зважав на наслідки, оскільки вони стосувалися мене. Лише щастя Валли Дія я не міг надто ризикувати, окрім як у разі крайньої потреби». Що ж, потреба існувала, і я мусив ризикнути цим, навіть ризикуючи своїм життям. Мій план був сформульований, і я лежав без сну на своїх спальних шовках і хутрі в темряві моєї кімнати, чекаючи часу, коли зможу втілити його в життя. З мого вікна, яке було на третьому поверсі, відкривався вид на обгороджену стінами територію, на червоному газоні якої я вперше вклонився барсуму. Крізь відкрите вікно я спостерігав, як Клурос, далекий місяць, повільно і розмірено рухався. Він вже зайшов. За ним Турія, його невловима кохана, тікала небесами. За п'ять ксатів, приблизно п'ятнадцять хвилин, вона зайде. І тоді приблизно три з трьома чвертями земних годин небо буде темним, за винятком зірок. Можливо, в коридорі чатували ті пильні очі. Я молився Богові, щоб їх не було деінде, коли Турія нарешті зникла за горизонтом, і я перекинувся через підвіконня, тримаючи в руці довгу мотузку, сплетену зі смужок відірваних від моїх шовкових простерод, поки я чекав, коли зайдуть місяці. Один кінець я прив'язав до важкої лави сорапуса, яку я підтягнув до вікна. Я скинув вільний кінець мотузки і почав спуск. Своїм земним м'язам, невипробуваним у таких починаннях, я не довірив завдання підняти мене на підвіконня одним стрибком, коли я повернуся. Я відчував, що вони зможуть, але я не знав, і надто багато залежало від успіху моєї авантюри, щоб ризикувати будь-якою зайвою можливістю невдачі. Тому я і приготував мотузку. Чи спостерігали за мною, я не знав. Я мусив продовжувати, ніби ніхто за мною не стежить». Менш ніж за чотири години Турія повернеться, безпосередньо перед раптовим світанком Барсума. І за цей час я мушу дістатися до вали Дія, переконати її в необхідності мого плану і виконати його деталі, повернувшись до своєї кімнати, перш ніж Турія зможе викрити мене перед будь-яким випадковим спостерігачем. Я ніс собою зброю, і в моєму серці була непохитна рішучість вбити кожного, хто перетне мій шлях і впізнає мене під час мого доручення, яким би невинним у злих намірах проти мене він не був. Ніч була тихою, якщо не брати до уваги звичайні віддалені звуки, які я чув відтоді, як опинився тут. Звуки, які я інтерпретував, як крики диких звірів. Якось я запитав про них раса Таваса, але він був у поганому настрої і проігнорував моє запитання. Я швидко дістався землі і без вагань рушив прямо до найближчого входу в будівлю, попередньо розвідавши і обравши маршрут, яким піду до сховища. Нікого не було видно, і я був упевнений, коли нарешті дістався до дверей, що пройшов непоміченим». Валла була така щаслива знову мене побачити, що в мене аж сльози навернулися на очі. Я думала, що з тобою щось трабилося, вигукнула вона, бо знала, що ти не залишишся так надовго з власної волі. Я розповів їй про свою впевненість, що за мною стежать, і що я більше не зможу приносити їй їжу, не наражаючись на майже неминуче викриття, яке означатиме для неї негайну смерть». «Є єдина альтернатива», – сказав я, – «і мені страшно навіть її пропонувати, і я б не став, якби був інший вихід. Тебе треба надійно сховати на довгий час, поки підозри раса Таваса не розвіюються, бо поки за мною стежать, я не зможу втілити в життя плани, які я розробив для твого остаточного звільнення, відновлення твого власного тіла та твого повернення до духору. Твоя воля – мій закон, Вадваро. Я похитав головою». Тобі буде важче, ніж ти уявляєш». «Який шлях?» – запитала вона. «Я вказав на стіл, покритий ерзитом. Ти повинна знову пройти через це випробовування, щоб я міг сховати тебе в цьому сховищі, поки не настане час для здійснення моїх планів. Чи зможеш це витримати?» Вона усміхнулася. «Чому б ні?» – запитала вона. «Це лише сон. Якщо він триватиме вічно, я про це не дізнаюся». Я був здивований, що її не злякала ця ідея, але я був дуже радий, оскільки знав, що це єдиний спосіб, яким ми маємо шанс на успіх. Без моєї допомоги вона поклала себе на ерзитову плиту». «Я готова, Вадваро», – відважно сказала вона, – «але спочатку пообіцяй мені, що ти не ризикуватимеш у цій божевільній витівці. Тобі не вдасться. Коли я заплющу очі, я знаю, що це буде востаннє, якщо моє воскресіння залежить від успішного результату найбожевільнішої витівки, яку будь-коли задумала людина. Але я щаслива, тому що знаю, що вона натхненна найбільшою дружбою, якою будь-коли була благословенна смертна жінка». Поки вона говорила, я регулював трубки і тепер стояв поруч із нею, тримаючи палець на кнопці запуску двигуна. Прощавай, Вадво, прошепотіла вона. Не прощавай, ладія, а лише солодкий сон на те, що для тебе буде найкоротшою миттю. Тобі здасться, що ти лише заплющиш очі і знову їх розплющиш. Як ти бачиш мене зараз, я стоятиму тут, поруч із тобою, ніби ніколи не покидав тебе. Як я останній, на кого ти дивишся сьогодні ввечері, перед тим, як заплющити очі, так я буду першим, на кого ти подивишся, коли розплющиш їх у той новий і прекрасний ранок. Але ти більше не дивитимешся очі Махахи, а з прозорої глибини своїх власних прекрасних очей. Вона усміхнулася і похитала головою, дві сльозинки утворилися під її повіками. Я стиснув її руку у своїй і натиснув кнопку. Розділ шостий – підозри. Наскільки я міг знати, я дістався до своєї квартири непоміченим. Заховавши мотузку там, де я був впевнений, що її не знайдуть, я дістав свої спальні шовки та хутра і незабаром заснув. Наступного ранку, коли я вийшов зі своєї кімнати, я михцем побачив фігуру в сусідньому коридорі, і відтоді протягом тривалого часу я мав подальші докази того, що раз вас підозрює мене. Я одразу пішов до його покоїв, як у мене було заведено. Він здавався неспокійним, але він не дав мені жодного натяку на те, що він має будь-яку впевненість у тому, що я був відповідальний за зникнення Валладія, і я думаю, що він був далекий від впевненості в цьому». Просто його судження вказувало на те, що я був єдиною людиною, яка могла мати будь-яку причину втручатися будь-яким чином у цей конкретний суб'єкт, і він стежив за мною, щоб або довести, або спростувати правдивість його обґрунтованих підозр. Свій неспокій він пояснив мені сам. «Я часто вивчав реакцію інших, хто пережив перенесення мозку», – сказав він. «І тому я не зовсім здивований власною реакцією. Не тільки моя мозкова енергія була стимульована, що призвело до збільшення нервової енергії, але я також відчуваю ефекти молодої тканини та юнацької крові мого нового тіла». Вони впливають на мою свідомість таким чином, як мій експеримент невиразно впливає.